اور نن خبره ما پکړیو الهل علم حدیث تر دو پسمنه تحقیق نه روایت اور حدیث درایې په حدیث نه علم ال حدیث علم و روایت ال دا قریب دا تقریبا ترا ته चले او علم دراایت الحدیث مصطلح الحدیث دوات جوان شریف تعریف دی. او اولو مل الحدیث ہم دینه تعبیر تو ری سم اولو الحدیث سلام مصطلح الحدیث اولو. مصطلح کو لغت کی اتفاق تو ہے او پسرا کی دی اوقوم اتفاق تو یو خبرانہ مصطلح دا اس کو وره تعریف دا علم مصطلح الحدیث یا علوم الحديث یا درایۃ الحديث خبربانې کوی شي دا علم دی دا غوانینو کلیه قواید کلیه وانی چې بدی سره ته جاندې شي حالات د سند او د متن د حیثیت د قبول او د رد او موجود دی علم سند او متن او غرض دا وین صحیح او د غیر صحیح په من کې سره او علم حدیث غیرمده چې پدې کې کی بحث کیږي د احوالو احوالو تقریراتو د نبی صلی الله علیه و سلم اولا وبالذات او د صحابو او د تابعین او د احوالو تقریراتو اصفانا ثانیا و ولې دې دې ځان نه وایي چې کله تابعیت او صحابیت د دا نور مقتدين نه دي چې ځان نه دې سره اصل او نزير د پیغمبرنا موجود او بیاد دا دیمی سالونا نخبه کی قرص کرا دیم دا لندہ مسئلہ نخبه مصرح نخبه لگر رای وہ سو گور رہی علم حدیث روایت الحدیث دقا اقوال م... الاخری پوریم ویلشی ایک اولن زاد دا پیغمبر او دې حیثیت حیثیتنا چی دا رسول دی نفس زاد بما ماهو از زاد مراد مرد زکا چی امام کارکی جی رحم د دا سیوتی استاز اغاوئی چی زاد کو دا علمیتی بستلا دا دا موضوع کرده دیشی دا حدیث وغنشی کرده دیشی نبنگوائیو زاد خوننوئی و دا زاد سو اچینوئا سوان. او دادن جسر سره دی منطق وواید و دی ایسیت چی دادا اللہ رسول دی منچ رسولین و ماین که کانی الهوائین و ایلو اقام ورادی سر تبیا ایسی اعتراض او غرز و غاید یو ندیر دی و دا طول و علوم و غرز سره یو خو سعادت دی دارین او دی علم حدیث و اختدا د نبی صلی الله علیه وسلم د تاریخي بهر سکی تامین یو توا سکی بهر سکی ریواز کې فرایږه نه صفات سکی خبرو کې اجزایي کې mehnat کې ارسکی بل کثرت درود نصیب کې افاده فن کې ډېر کتابونو علماو لیکلي دي دسو کتابونو تذکیرا نو ځکه عادی بن حجر رحم الله کوي اغا د تن ذکر کو دا کا پخپل راځي لاندې ورکرینه نو په دې په تاسو نو ځکه دسو کړي مشہور کتابونه مصطلح کی خطیب حالی کی خایا اګه هر قسم علم دې ال الفاصل ده خطیب دا اصل ماخذ خلاصہ طیبی رحمه الله تدريب او تقریب دنا ووی او د سيوتی رحم الله محاسنه الاصلاح د بل الله مقدمه د ابن صلاح چې دا اصل لري د ټول کتابونو لپاره دا مقدمه چې نصر کې پیش کړی دا نخبه یې لیکلی دا خلاصې یې لیکلی نور لیکلی دا په توري نمونه درڅه چې کول ضرورت نشته دکه کتابونو تفصیل کړم او شاده په نظم کې پیش کړی ده لکه ইরাکی الفیا الفیا دی ইরাکی یا الفیا د سیوتی رحمهم الله یقینا کتاب نبی خپل سر کې مثال نخبہ ابن حجر رحمهم الله لاندې بارت لګوه بسم الله الرحمن الرحیم ما تا من کتاب تراوسیر مقصد بنفر کتاب کیوس انور کما تدری شاری در تو وای الله بسم الله الرحمن الرحیم وصل الله علی سیدنا محمد و علی و صحبه قال الشيخ دا قدبا ال در تعالی نظام دا کښې ځان د ابو ظانا وایي الله ما رحلا سفر وان ذکره سنت عمل شه په اسلام عالم الاعلام نهر نفي لوي سره دي شهاب الدين ابو القاسم احمد بن علي بن محمد اسلاني الشهير مشهور ده ابن حجر شادي پراخري ګلا دې مدتي او اللہ وحفظ دیکی بھونسل معنانا باری مین برکت دی دیگویری شواقی دا اصطلاح دا اکی دمو اثر اتخاب نشت یا برکت دلتا بمانا لوگوی سر استعمال د خیر دید یہ بی اثر دی بعد تاویل بی جائز دی تا برکت پفلا مانا اداکلی مصد تعظیم الله نے علاو بلشاہ دا پارنشی استعمال دی تبارک اللذی نظر الفرخان وغیرہ وغیرہ ابن حجر ورتولی ورد. یو دا وجه دا کلکوالی دا ذهن نا. کانی سر ورد. کلک زهن والا. یا دا دا پنیکه کی نکنه کی نمو ناغه نسبت شوید. یا زیت نسبت شوید. دا نیکه خبره او دا کلکوالی دا اقوال راجیزی دا نور اقوال شریح مرجوع. وائی. ورا خائده دا یعنی مناسب ې فونه ا چې الله سره خي خاص الله ل هغه الله لم پره لم چې داخل شي به مزاری معه مضمن شو نه نسو پو قدمو څوک چې د الله ېفتتونونه کېي. معطلہ و غیرہ جہمی اوبانی رد کئی معطلہ و غیرہ کوي اوبانی رد کئی جتادود دالیہ و رازی کئی نا شرقائد کی رہ کفریت ندی اواق و اپکیویلیم دی دغا علم کلامو دا دی وجنہ محدثین رد کئی دیدان سخبری خیدی خنونس دی شرقائد معاویہ رضی اللہ تعالی ناو زوی یزید رحم الله داغه مبارک سو دا شنو نه فو د شراقی لستون کو pore صبر حضره شیخ رحم الله بوویل منطق علم الاسنام د بوت فرستی ده ورستو مناطی قرال ناوی د دین ازان بچ کوم او لګ لګون د کیسو پر توګي ولا چولګه په فا مثالو تخفيه وبو تکلی نور في تاشفوها حياً قيومًا سميعًا بسيرًا اقصفتوني ذكر کرن واشهد والله إله إلا الله ده او قدوا لكي نظم اس وقت جارن مقبل رضا تزان رسول وائما واشهد والله الله وحمد الشقيق والرهور وحكم جير تقليرا وصل الله على سيدنا او گنن دا الله لوي پلوی گنن لسر یعنى يخنن لوي گنن وصل الله على سيدنا محمد سيادة الدنيا وخواهي پیغمبر الله دوانا ثابت اغا الله اغا محمد شرالي قلع دلران الله مخلوق تا كافة تن طول تا زياره ورکون كي اغاقال دا دي باني اغاقال مرگرو دا دا باني داولي جكر كرا صحابة پا اغاقال كيو یو آل دینی بل آل سره نسبی دوار ته شامل نه نو دایو ل ذکرته زکا چې ابن حجر رحم الله تم پتاو نور محدثین او تم چې ورسته بس پی راځي او صحابه او پس بغاپی نو ذکرات تخصیص ویو شو وسلم تسلیمان کثیر الله د دیو ابن ابي حازم دا ابو زرعه رازی رحم الله کول پیش گئی چې څوک صحابو او تبد وي نو دا زندېخ نه ځکه حدیث او قران مونږ ته د صحابه پسند رسیدلې نه دا تانگ ورکهی پسند داد يهود لک جبريل باندې تیر او بیا دا غیب بچی شیو په دې باندې تیراس چې سند ختم شو ارس ختم شو او دا داخله جنت یان دي سورۃ توبه سلام آیات وګورئ انصار مهاجر او سوق شد دی تابعین تابعین اتبع تابعین او چرته یو روایت کینه بیاغلی چدیو به یو سکند ته جهنم ته جی حالانکه گناہ کبیره والا پبارک راضی شدی به جهنم ته جی د گناہ صفائی د پرویہ براو جی ابو هربانی پوښ نو کوم تاریخ کې یا پ کوم روایت کې چده سو هغه څه کمه زیاتې ذکر یاد انبيو نو که خبره واحدی سند سی صحیح نو د متوافر او د قویر راویانو مخالف متروک سی یا مو اوللی نو تاویل کوي چې دا اجتهادي او مجتهد چې غلط شی یو شی نو دي یا وجری کني او چې صحیح شي نو دوه ډبل اجر لري پرې خبره پوښیږي که ته نظر بدین تا دا چې مونکي کیږي مال کوي نو بیا متروک دي پاته شو تاریخ شفای کې رسول او بدی یادام بیاو نو دا صافټه دروغ دي ولی تشکیه د ام بیاو د صحابه الله کړي د قران کې دارنګ لا حدیث هغه تعالی اجماع د امت تر دې زمانی پوري خبره باندې ورسیله نو اوس کسو کوی د پلانې تاریخ لیکل پلانې راته نمنګ وای لعنت د الله دې په شرسته ژوند دا بدتر شره او شریف او سړی د صحابو په واره کې سینا پاکني نو زمون ایمان دې عالی رضی الله تعالی وتبارکی اهلی بیت په واره کې تمام صحابو په واره کې په صحابیت کې مونږ وایو چې ټول یو شاندی او بهتر دي کوم فضائل چې خاص دي اغم زمون په ایمان دی پدې نكتبه باندې کوښښم دا زمونږ عقیده ده نو ده وې چې تصنیف په علومه د حدیث کې فی علوم الحدیث ات تصنیف في علوم الحدیث اما بعد یقیناً کتابونا پر استلاع دا حلی حدیثی نے علوم الحدیث کی اتفاق تویو پر استلاع کی صلیم چھے یو لفظ بانی اتفاقی د خلق په او فن باندې اتفاقی د خلق نوې یقینا دیر دي دی. د ائمه محدثین له په فانی قدیم کین او اوس ورستو متاخیرین او کین نا کوم چول لیکلیند اغه د تصدیق نا رسوک چ لیکل پدې کین یو د ټول اول قاضی ابو محمد الرامه حرموزی رحم الله کتاب لیکلله خپل المحدث الفاصل مشهور محدث دین المحدث الفاصل بین الراوی والواعی خ <خور> کتاب دین دیوی شي <شی> هغه <عغا> لیکل شو نو ستاسو به لیکلو ته ضرورت نووس مصنف <مستان> <مسان> <مسان> توتیو تمهیده 22 <باعث> پا لکلو دا نخبی دا جکر که نمولا دیم آجیبه طریقه بانه لگی آده خبره بانه کوئی شو گوره چه کتابونا مخکینی او اول آغا لکلی شوی و نتا سلو لکلو را نه نگی چوشه دیوی نا آبس نا و ضرورت ورده استدراک دا پاره لیکن لیکن دون خبره چې د طول مذابین را گیر کلی ناو دا اصول حدیث دا نوست تصنیف ضرورت را دا یرا بیا فو امام حاکیمم لکلی علوم الحدیث معرفت علوم الحدیث نبیا ستا کتابتا ندی بیاق کا خبر اکی لم یو حد دیب اغا پا کسی دیں صفا والے نو کریں ہر قسم اپوالو کریں یو دیکی وی چا اللہ پیغمبران لگریو قبلائیت دا علی رضی اللہ عنہ او مرتب انه ترتیب يم څنګه نو او دلي دوانو پسیراره ابو نویم اصفهانی نو هغه عمل وکو پکې تا د لس پوری باندې مستخرجن او او مستدرک د داسیو کی د عین مستخرج نه دی کل مستخرج کله مستخرج د مصنف واسطه پکره نه وی په بل واسطه باندې حدیث کی راوی مصنف واسطه پکره نه شي او حدیث ته خوبه بل سند سره ود ده کتابونو ته سیم مستخرجات وي اودل ته دی وي چې پاري می اضافه کړو باقي مسکروا اضافه کلم مستخرج پشان دم عین مستخرج ندي او سبا کی اشیاء می پریشو لیل متاقب اعتراض کون کی دफार وروسته دیومانه سای شیا می پریزو ورستانو ده پار ورستو علماء رضی الله علیه سبحا غولی کې ټول په ماغه فرض نه دي چې زه کوم بیا دا چې خطبه درته هم لنده خبرونه پوښ بیا راغه رسو ده دینه خطیب ابو بکر بضادی بهترین عالم ده کتابونه نو ډول کل کې قوانین روایت کتاب سم او ال کفایه فی علم ال روایت او پاداب ده د دی کې الجامع آداب الشيخ والسامي دا یو او ډیر کم فن بای د فنونو د حدیث نه مګل هغه کې به لیکلي کتاب مستقِل مفرد مستقِل چا ختیف چې وګورنداز فن د دې علومه حدیث نه دی چې په هغه د لیکل نه کوي په غریب کړي پا مرسل وغیره بانکره یعنی په هر یو فن تل تد دی علوم حدیث اغاب فنو نجی پا دی انواع و بانکر مستقل کتابو نلی کری پا کانکا ماخا نو دیده دا دارا چی ویلی دی ابو بکرم نی نقطه هر اغسو انصفا چې انصاف که نو پویگی بچی محدیسین رستو دا خطیبنا عیالو نالا کتبی محتاج دی د نو دا خطیب تا خبربان پوښي لکه څنګه چې به فلاته نو چې ورس تو شوکرا دل یار سي دي لیکلي دي طرزي بدل کړي فو اصلي سند د خطيب کتابه یقینا خه کتابونه لیکلي پسته دي منو خو طرز یې کومه وسو حاله